57. Поганий сон У тому, що капрал Маккейп та Джонсон здобули владу над Сан-Лоренцо, не було нічого дивного. Багато прибульців прибирали Сан-Лоренцо до своїх рук, не зустрівши ніякого опору. Причина була проста. Господь у своїй безмежній мудрості зробив цей острів ні для чого не придатним. Ернандо Кортес був першим, хто документально зафіксував своє нікчемне оволодіння островом Сан-Лоренцо. У 1519 році кортез та його люди висадились на березі, щоб набрати питної води. Він дав назву острову, оголосив його власністю імператора Карла V і більше сюди не повертався. Наступні експедиції з'являлись у пошуках золота, діамантів, рубінів та прянощів, нічого не знаходили і пливли далі, спаливши про всяк випадок, а також, задля розваги, кількох тубільців як єретиків. Касел писав, що Іспанія не заперечувала, коли Франція в 1682 році захопила Сан-Лоренцо. У 1699 році Сан-Лоренцо перехопила Данія. Французи не заперечували. Коли Голландія захопила Сан-Лоренцо в 1704 році, Данія не заперечувала. Коли Англія захопила Сан-Лоренцо в 1706 році, голландці не заперечували. Коли Іспанія... Знову відібрала Сан-Лоренцо в 1720 році, англійці не заперечували. Коли в 1786 році африканські негри, захопивши британський корабель работоргівців, висадились на берег Сан-Лоренцо та проголосили Сан-Лоренцо незалежною державою, навіть імперією іспанці не заперечували. Імператором став Тумбумва, єдиний, хто вважав, що цей острів варто захищати. Бувши маніаком, Тумбумва звелів побудувати Сан-Лоренцо Великий кафедральний собор і фантастичні фортифікації на південному березі острова, де нині розташована приватна резиденція так званого президента республіки. На цю фортецю ніхто ніколи не нападав, і жодна людина при здоровому глузді не могла знайти хоч одну причину, щоб напасти. Ці стіни ніколи нічого не захищали. У процесі будівництва, як кажуть, померла 1400 робітників. З них майже половину було привселюдно страчено за відсутність належного завзяття в роботі. У 1916 році на Сан-Лоренцо прибув касл і заснував компанію з виробництва цукру. Тоді у зв'язку з Першою світовою війною почався цукровий бум. На острові не було ніякого уряду. Компанія вважала, що плантацію цукрової тростини можна влаштувати навіть на глиняних та піщаних ланах Сан-Лоренцо, якщо зважити на високу ціну цукру. Ніхто не заперечував. Коли в 1922 році прибули Маккейб із Джонсоном і проголосили, що беруть владу у свої руки, компанія «Касл Sugar флегматично відсторонилась, ніби пробудившись від поганого сну.